Watu wa kabila la Krio nchini Sierra Leone walitokana na kizazi cha watumwa wa Kiafrika waliowapigania Waingereza katika vita vya uhuru vya Marekani mara baada ya wa uhuru wao. Baada ya Marekani kushinda vita hivyo mwaka wa 1783, walitoroka pamoja na wanajeshi wa Uingereza hadi Kanada ambako walisafirishwa hadi kurudi Afrika katika koloni la Uingereza la Sierra Leone. Koloni hilo lilibuniwa kuwapa makazi watumwa hao waliwachilwa huru baada ya biashara ya watumwa kupigwa marufuku mwaka. Na Baadhi ya wanaharakati wa kuwa Uingereza waliotakutuumwa kufutiliwa mbali, walikuwa na matumaini kuwa watumwa waachachiliwa wameasiriwa na utamaduni wa Uingereza na Ukristo na kwamba wangelisambazwa utamaduni huo katika eneolote la Afrika ya Magharibi. Leo hii wa Krio wanakadiriwa kufikia takribani asilimia mbili idadi ya watu nchini Sierra Leone. Monekano wao ni tofauti, ingejapokuwa mtindo wao wa maisha umechangiwa pakubwa na ushawishi wa Uingereza. Lugha ya Krio inazungumzwa na watu wengi nchini Sierra Leone na imetokana na msingo wa Kiingereza pamoja na lugha mbalimbali za Kiafrika. Maonyesho yanayofahamika kama ze Krio of Sierra Leone yanayoandaliwa na makavazi ya Docklands mjini London huangazia mavazi ya jamii hiyo na utamaduni na mtindo wao wa maisha. Ramani hiyo na unaiona hapa ilichora na wasanifu wa jeshi la Uingereza. Mwaka uwerufu moja na shinatano na inajumusha vijiji ulivobuniwa na watu ambo baadaye walifahamika kama wa Magavana wa Uingereza waliongozana Sierra Leone walihakikishwa wageni waliofika katika koloni hero walifuata tamaduni wa wa kristo wa Uingereza. Waliwatumio wa kujenga makanisa na mashure. Wakiwa na lengo kuwa wakazi wa eneo hilo wanakuwa walimu, wa wachungaji na wa katika kanda nzima ya Afrika Magalibi. Picha ambo unayona hapa inaonesha shula wasichana ambayo bado inatumika hadi leo hii na imesalia kuwa shula kifahari nchini Sierra Leone. Nguo hii huvaliwa na wanawake wanatoka katika ya Krio na ina mikono mirefu, mshipi na kamisi na huvaliwa chini yake. Huvaliwa pamoja na mkoba na kikoi. Pambuzi hizi za Victoria pia zilikuwa marifu. Micholi iliyotumiki na kama marking carpeti. Mtindo huu na ituawingu huku mitindo mingine ikijumisha almasi. Sahani ya Feza ilikabizio kwa Thomas Kole kaimu wazirwa kolunda Sierra Leone muwaka wa 1108 na 37 na moja alikuwa na jukumla kuakaribisha katika koloni hilo watumwa waliwachurua huru ya kukombolo katika meli za wafungwa nyumba karibu 1108 zambaha zilitengenezwa na kuwekwa nembwa kampuni ya Sierra Leone kampuni hiyo ilifanya Sierra Leone kuwa koloni yake muwaka wa 1107 na 92, lakini badai kafirisika na ndipo serikali ya Uingereza ilipoamua kuchukua uongozi. Nchi hiyo ilikuwa koloni rasmi ya Uingereza mwaka welfu mwaje na nane Samuel Aljal Crozer alizaliwa nchini Nigeria ambako alizuiliwa na watumwa. Melia vita ya Uingereza ilikamata melia ya watumwa ambayo ilitumia kumsafirisha hadi Freetown kama mkombozi wa Afrika akiwa na karibu miaka 13. Crozer alikuwa mwanafunzi wa kwanza wa taasisi ya Fula Bay. Halitawaza kuwa kasisi nchini uingereza mwaka welfu na rubeni na tatu. Na kuwa kasisi wa kwanza mwafri wa kanisa lakiangrikana, hiyo ilikuwa ni mwaka welfu moje na stini na nafahamika kwa kutafsiri biblia katika lugha ya kioruba, ambo ni moja ya lugha kuu na nchini Nigeria. Uingereza ilingia kijeshi Sierra Leone kwa mara kwanza miaka ya welfu na sabini. Ilikuwa ya kwanza kukalia kisiwa cha Bunce na kutumia mtu wa Sierra Leone kusafirisha kufanya biashara Kabla ya na saba kupiga marufuku biashara watumwa kisiwa cha bunke kilifahamika kama kiwanda cha watumwa na maarufu wa watu kutoka Afrika Magharibi walizuuriwa hapo na kusafirisha katika mataifa wa Ulaya na Marekani Johnny Henry Smith alizoliwa mjini Freetown na alihudumu katika jeshi la Sierra Leone baada ya kutangazwa vita mwaka, alijtolea kuhudumu katika jeshi la anga la Uingereza, RAF na kupewa mafunzo kama afisa wa majini. Mwaka mmoja baadaye alikuwa msimamizi wa kikosi cha mabomu kabla ya kupandishwa kwa afisa wa kuruka. Simze alihudumu katika kikosi hicho cha isishina saba cha walipuaji mabomu cha ARAF katika mataifa ya Ujerumani na Italia na mwaka ulufu mwoje na tatu gerezani baada kupigwa risasi na wapigaji maadui, alizuiliwa katika kambi wafungwa nchini ujerumani kwa miezi kuminanani hadi kambi hiyo ilipokombolewa na urusi mwaka ulufu mwoje na Vita vilipomalizika, simze alisedia kuwashawishi wanawake wa indi ama kutoondoka katika dola hilo na baada akateuliwa kuwa muakilishi malumu wa watu hao katika mahakama ya Uingereza. Nyumba hizi ambazo zipo katika kufua bahari mashariki mwa Marekani, zimejengwa kwa misingi ya mawe, zimeigwa kutoka nchini Sierra Leone na jamii Nova Scotia, watu wa zamani waliokimbia pamoja na wanajeishi Uingereza baada ya kushindwa katika vita, wakati wa mageuzi ya Marekani. Nyumba hizi zilifahamika kama Bodi OSI nyumba za kwa lugha Krio, ambayo inazungumzwa na watu wengi nchini Sierra Leone baada ya miaka 149 ujenzi wa nyumba kama hizo ulipigwa marufuku kutokana na sababu za kiosaalama lakini mfumo huu ujenzi tayari umepungua baada ujenzi wa kutumia mawe kupendelewa na watu wengi zaidi hiyo ndio historia jamii ya wa, wa Sierra Leone